Aha! Fredagsfrallan, morgon till Torshow Med Janne Holmbom, och Johanna Lind Vid Ja, yeah, Varmt välkomna till Fredagsfrallan Morgontid i Radio talkshow här på FM 97,8 Zomenbyggd Med mig Janne Holmbom Johanna, hon slickar såren efter valförlusterna. Nej, jag vet inte faktiskt. Men, men hon är upptagen den här veckan också. Men jag klarar mig. Jag klagar inte. Och så säger vi grattis till dag och daga som har namnsdag idag. Och kan ni tänka som har bara en händelse. Dagens temadag. Det är internationella dagen för bevarande av ozonskiktet. Så det ska vi fira med tårta ikväll också. Men... Vi ska prata elektricitet idag så varför inte börja det hela med Electric Light Orchestra? Friday Brunch Nu lyssnar på Fedarspralla Ja det gör det och det här är Janne Holmbån Hörrni eh, det här är ju faktiskt det här programmet heter Elektriskt ABC i fredagsfrallan och då tänker jag, då måste man ju bjuda hit en gäst som har lite koll i varje fall. God morgon Niklas Johansson. God morgon eh, Lite koll tror jag att du har. Lite koll, ja. lite koll. Eh, Niklas du är ju vd för kommunala energibolaget, Tranos Energi säger man så. ja. Ja, och vi, om vi börjar i den andra Vilken tur att Tranos har ett kommunalt ägt energibolag Absolut Eller hur, inte Absolut. minst i dessa tider Nej, nej, nej det är Definitivt så ja. För jag tänker, jag tänker så Om man, man, kan, om man, om man i Östergötland där jag bor Om man tar, tittar på två stora drakar där, Norrköpings kommun och Linköpings kommun mm. Och där är det ju precis så att i Linköping Där äger man ju mm. sitt energibolag och i Norrköping tror jag man man gör Nej, det, att, det, alltså det, måste, det på sista raden måste det betyda ganska mycket. Det betyder väldigt mycket skulle jag påstå. Nu är det ju det måste ju vara en 20-gråsarna och sånt där Som, ja. som en och några tillhållare då. Nu, är ja. klart, nu har man ju definitivt facit kring det där. Eller hur? Och det, det är ju fakt, fakta i målet där är ju att de här kommunerna har ju förlorat på det mm. på många sätt. Alltså man kan säga det var lite som att kissa i sängen det var varmt ja, tal, det var det. Hade... <laughs> det kan man definitivt säga det faktiskt. är det ja. ja det är, är inget veckande där nej. utan det är på det sättet ja. men, men det är ju inte så att tror energi eller eltrans kommun får köpa alltså, att de har något ägarpris eller? nej det, det, det är ju inte möjligt eh, nej, så. Det får, så får du inte göra nej, det får, det, det, nej och sen skulle det inte just va el den skulle inte göra någon större skillnad heller för att, för, alltså man, det är ju också så att Oavsett elpris, så är ju liksom vår marginal är ju inte hög så alltså. det. Det, är, det är liksom också en fakta. Ska man då, ska man då ja. titta vad Trållers energi är då? För alltså, ni är ju ett, el, ett elbolag, mm. men, men ni är ju också en elproducent. Mm. Mm. För idag, idag kan det vara så att man, man tecknar ett, ett elavtal med någon som inte producerar. Eh, ja. Eller hur? Va? Absolut, absolut. Så alltså, det finns det någon som handlar med el, ja, ja. Va? Så det Så det är två skilda. Två skilda... Affärer kan man säga. Ja, okay. alltså, vi som elproducenter är en sak. Och vi som elhandlare är ju någonting annat. Då. Ja, just det. Och det, ju, det finns ju elbolag då, eller elhandelsföretag som man säger som, som bara handlar med el, köper och säljer el. Ja, just det. Och sen finns det ju naturligtvis ett, ett stort antal som är smås ja, just det. som både producerar och handlar med el. Alltså. Och rent klass kan man säga att. Har, har man tillgång till ett kommunalt elbolag? Så, så, och, och de inte är inte hästhandlar. Ja, <laughs> det vet så, jag inte. Ja, ja. ja. så, så, så tjänar man som kommuninvånare i, i, i långa loppet. Eh, klart att du håller med om det. Men mm. för, för det, det funkar ju så att när, när man gör det kommunala bokslutet, då är ni då är, då är liksom era pengar väldigt spännande. Ja, på, på sista raden. I något, i det som är kommunens koncernresultat ja, eller så, det, då ja. är vi ju med naturligtvis. Ja. Så att det är klart att det ingår ju i Trondens kommunens resultat. Ja, just det. Så det är, det är en, uh, man kan säga förutom skatter så är det ja. en möjlighet då för, för, för kommunen ja. att liksom man får, en får ju en viss utdelning av så också. Ja, så att, så att, att, ja men då, då, har vi, då har vi klarlagt det, ja? mm. uh, Och så är det ju där att, att den el som ni producerar, den, den räcker ju inte för alla era elkunder. Nej. Utan då får ni i sin er tur köpa in el. Ja, så är det Och den el som vi producerar säljer vi de facto till den här elbussen ja. som ja, finns då, Nordpol. Och därifrån så, så köper vi också den el som vi sen säljer till, till slutkunder. Ja, just det. För i Nordpol, för det, det är ju så där att elmarknaden är. Det är lite knepigt med elmarknaden, mm. för den är konkurrensutsatt vad gäller, vad gäller själva handlandet med el. Ja, ja. ja. Och då, då, då, då som, som du sa, då heter, vad heter det? Här? Nordpol. Nordpol heter ju den. Det, det är ju en råvarubörs kan man säga. Ja, just det, ja. i princip. Ni säljer inte koppar. Utan säljer Nej, den, liksom. det är precis så. Ja. Utan det, det är el som handlas där. Ja. Då. Och, och, och. Med tillhörande terminskontrakt, finansiella instrument och sånt okay, men, ja. men, men Så det fungerar ju som vilken börs som helst, alltså som en råvarubörs kan man säga. Och där är det liksom, är det tillgång och efterfrågan på något sätt som styr dagspriset? Då? Ja det är det, det är det, det är ju definitivt så. Ja, alltså de, de som producerar el ja. lämnar ju en prognos för kommande dygn, timme för timme vad man okay. kommer att Och sen, sen beräknas ju också då hur stor förbrukning kommer att bli det kommande dygnet. Hur fan vet man hur mycket du ska blåsa då? Nej, nej, nej, det, det ja. går ju på de, ja. <laughs> de, de prognoser som finns. SMH och sådär. Ja, det det ja. är ju så, så enkelt på ett ja, sätt. Det, ja. Och då sätter ju priserna dagen innan. Då. Och det är ju helt styrt efter tillgång och efterfrågan. Helt enkelt. Som, vilken, vem, vem som alla andra marknader. Så. Vem är det som sätter priset? Eller liksom heter han Kongi? Ja just det 5x76. Ja. Nej men det gör man ju på på Nordpol, utifrån ja. alltså det det det är ju två kurvor kan man säga med förbrukning och och produktion och där de möts det så blir ju ett åker kryss det, det åker det Ett det kryss, kryss kan man, man säga man exakt så ja. Ja, ja motsvarande. Ja. Och då, då då sätts ju ett pris på det sättet. Ja. Sen om man då tänker så att el kan ju produceras på en massa olika sätt. Jag, menar, mm. jag nämnde ju mm. vind till exempel. Mm. Eh, och vad, vad har ni vad har, vad, På vilket sätt producerar ni el på trons Energi? ja Vi, vi producerar el på två sätt egentligen. Okay. Det, det ena är ju via vårt kraftvärmeverk. Mm. Det, de Aha. två pannor som vi har som är kraftvärmepannor. Det vill säga ja, det. Att, att förutom att vi producerar värme då, för det är fjärrvärm som är grunden. vi ja, Underlaget. Och, och sen blir det ju när, när vattnet kokas där upp så, ja, så att det ska bli fjärr. men så blir, blir det ånga och den ångan driver ju då en turbin helt ja, enkelt. Okej, okay. så där, där, det är en ja, av dem som är producerade? Ja, och det, andra, och det är den, den stora delen ja. hos oss. Sen har vi ju även tre stycken vattenkraftstationer ja, okay, ja. som uh, uh, ja, där vi också producerar en del, del. Ja, och, och sol och, och vind? Och sol, sol har, vind har, har, äger vi ju ingen, tyvärr. Och sol har vi lite litegrann. Ja. Dels har vi, vi byggde ju en ny sån här så kallad fördelningsstation i Brestrop då. Ja, och där, där är det solpaneler både på taket och marken runt och sådär. Va? Ja, okay. Och vi har på taket våra kontor och sådär. Men sen har vi ju den här andelsägda solparken också. Så okay, det produceras ja, ju. Ja. Men den är ju egentligen bara vi en av flera andelsägare ju, även i ja, okay. vi sköter den. Ja, så så sol har vi också en del. Ja, okay. ja. Så, Och då är det ju så här, då är det ju olika... Alltså, och sen finns det ju kärnkraft till och med ja. Och sen finns det nere i vad, är det, nere, vad fan är det? I Karlshamn Eller vad fan är det någonstans? Nej, de olja. Olja, olja. Ja. Alltså, så det finns en massa olika Och det är klart att det, det Grundkostnaden måste variera Oerhört mycket för vad det kostar Att producera ja. de här olika för det, är samma el, liksom. ja, det är samma el De billigaste slagen att producera Det är ju vind och så ja. Och sen går det ju uppåt på en skala Och de här fossila Uh -huh. slagen energislagen då. De är den dyraste sättet att producera el på. De pratar olja, gas, kol. Uh -huh. Så är det ju. Och då är det ju, alltså elmarknaden fungerar ju så att, att det är egentligen en marginalprissättning, det vill säga priset sätts ju utifrån kostnaden också. Det är ju tillgång och till efterfrågan, men priset sätts ju utifrån kostnaden för det dyraste kraftslaget okay, okay. just då. Ja, okej. Okay, okay. en given tidpunkt, så att och då, och, då, behövs, och, då, ja. och då kan man säga, det här är då, det här är den, den den den delen av elmarknaden vi pratar om nu. Det är liksom förbru, alltså det som är förbrukningsdelen av marknaden mm. eller, eller eller av branschen. Mm. Ja. Mm. Och det och den den är ju konkurrensutsatt. Ja. Sen har vi själva ledningarna, eller ja. vad ska man säga? Elnät. Elnätet el ja. Ja. ja. Och där. Där, där, där är det monopol. monopol. Eller det, är det, ja. loka, är det lokala monopol, eller hur man ska det Ja, vilka? det är monopol så tillvägde då att man har ju så här: man, man kan ha koncession för ett visst område. Ja. Och I Tronens fall, så har vi ju ett, ett, ett elnätskoncession för stor del av Trons kommun och delar av yttre Och inom det området, då så är vi ju skyldiga vi har, vi har ju rätt, vi, vi, vi har månader på det är bara vi som, som kan driva elnät inom det ja, området det. Eller, men vi är också skyldiga ju att leverera el till alla som vill ha inom det området ja, det. Okay. men då är det lokalnät ja, du kan inte Nej, kan liksom, annars sedan kan så. vi heller aldrig neka någon. Ja, just det. Då, utan, ja. där är vi skyldiga till så att det finns el ja, det. till alla som vill ha så, att, så att det är ju själva ledningsnätet då. Ja, just det. det är lokala nät, det regionala nät alltså, som binder samman de lokala Ah, och sen ytterst så finns det ett stammnät Men när jag betalar För jag betalar en elnätsavgift En ja, fast avgift ja, yes. Och då Om jag betalar Om jag säger att jag ligger på ert nät mm. Är det till er jag betalar Eller betalar jag också till det regionala Och till det nationella nätet Eller hur funkar det Ja, indirekt gör det ju det. Ja, för, <laughs> men, men vi får, ja, vi får ju ja, okay, ja. Vi är inte får betala en, en, en elnätsavgift ja, till det, det regionala nätet då. Som jag säger som ja. som jag, jag har ju vattenfall som, är, som äger mina trådar. Mm. Så jag kan aldrig säga att nej, men jag vill att Tronos <laughs> <laughs> tråd går här också. Det kan jag aldrig säga. då har vi lagt fast lite grunden där. Ja, ja. Då, då, då, då känner jag att nu ska vi svarka oss lite så, så då tänkte jag vi spelar elektricitetsvisan, <laughs> en gammal klassiker som folk gillar. Ja, men. Nu ska vi sjunga om när vi fick elektriciteten infört i våra stöva för många herrars ord. Musik Äg nu ändå har vi fått det bra I både och riten Vi har fått trådar som vi en stad Så ger det läx i Man bara har besvär Och det blir i ett det lätt, är lätt Det är Du hör på fredagsbrunstjänst Du lyssnar på fredagsbrunstjänst Ja, det gör du. Det. det är bara gratulera dig till att du har en sån fantastisk morgon. Där var jag. trodde att jag var där, men där var jag inte. Det hörde jag nu för jag ber om ursäkt om ni fick ett tutgörat. Jo, så här är det. Vi pratar elektricitet och vi ska snart gå in på själva abc men Men vi ska prata lite mer. Vi sitter nämligen och pratar med Niklas Johansson på Trons Energi, eh, vd för det loka lokala, eller kommunala energibolaget. Lokalt är ni inte. Ni har kunder över hela Sverige, eller? Ja, ja. det gäller har vi avbjudet. Ja, det är bra. Du, för det första då så ska vi säga så att Alltså det, det är ju många som, som är jävligt oroliga nu. Vi, vi, vi kan mm. inte bara fladdra förbi det utan det måste vi ju rått konstatera att det här, är ju, det här är ju extraordinärt Niklas. Ja det är det. är, det är ju en extrem situation ja. på jällmarknaden på just nu som vi inte har varit med om tidigare. Ja, ja. Det är verklig, verkligen så. Och de priser vi har sett i år det har, ju varit, det har ju slått rekord ja. flera gånger om och det som var här nu i augusti till exempel och även ibland på september var ju helt extrema nivåer som vi absolut inte har sett tidigare och, och, och då tänker jag så här: nu, nu, nu ska jag bli en nationalist mm. Nej, men, ja, men man ska passa sig för de orden i dessa dagar men, men, men alltså då tänker jag så här: det som verkligen har byggt det här landets välstånd och som har gjort att vi verkligen har kunnat expandera det är att vi har alltid haft tillgång till extremt billig el mm. alltså jag menar stålverk och alla de här pappersbrukena som, som är alltså enorma el, el, elkonsumenter och vi har vi har ju liksom eh, i anspråk tagit i stort sett alla elvar i, i, i, i, i norra Sverige för att liksom producera el och alltihopa och och, och, och, och, och, och, och, och och nu liksom nu är för att tyskarna är du med? Alltså, ja, ja. Kan vi inte bara klippa nu då? Kan vi inte bara stänga kranen ja. mot Europa och liksom se om vårt eget hus? Ja, teoretiskt skulle man väl kunna göra det om <går> man ska vara lite krass. Men, men nu är vi ju då en del av en europeisk marknad. Så där är det liksom... den inre marknaden ja, det, det påverkar ju naturligtvis eh, i den mått att vi har ett utbyte då, med till exempel Tyskland uh -huh. eh, vissa tider på året så importerar vi ju el men annars är ju Sverige under en nettoexportör uh -huh. på ganska många terawattimmar faktiskt eh, så att, så att, men, men priserna störs ju utav Delvis. Så det blir ju därmed en påverkan ja. på svenska priser av de tyska elpriserna. Ja. Man kommer ju inte riktigt ifrån det då. Mm. För, för, för det är ju så att det här är hyfsat nytt, eller hyfsat nytt, ja. men det var 2015 som vi liksom utökade den nordiska ja. till, till ja, man vill, hela Europa Ja, liksom, men, ja. Det, det är ju sammanbundet helt och ja. hållet idag, men det är ju, det är ju överföringskablar som går ja. Ja. som går genom <rösterns> botten i princip då. Så att vi har ju alltså, överföring till Tyskland, vi har till Storbritannien, vi har till... Finland och, ja. och så vidare. Så, ja. så, så det sker ju hela tiden ett utbyte och det, det är ju liksom även där tillgång efterfrågan. För, Som, för Sverige i sig ja. är uppdelat i fyra prisområden. Jajamän, ja. det är det. Och, där, och där är det liksom det, för en gångs skull mm. är det ju något rimligt i det att där det är Närmast källan är det billigast mm. på något ja, sätt, liksom så längst upp i norr. Ja, så det är absolut. Och, och, och där är där vattenkraften är, och den är ju billigare. Ja, jag menar. Det, <laughs> så, ja. så enkelt är det ja. ju. Och, och sen då i södra Sverige, så har du ju störst påverkan vad ja, vi kallar dem de tyska pressen. Ja, ja. Eller sådär ja. då, eller europeiska press det har ju stått på. Och det är ju också svårt att. att, att Historiskt i alla fall. Och är ju är konsumtionen större i södra Sverige. Aha. Och där finns ju mindre produktion. Aha. Aha. Så syftet med att man delar in Sverige så kallade elområden var ju bland annat att skapa incitament till att bygga elproduktion aha, där den bäst behövs. Så är det. Just det, Men det man funderar på då. För man säger att det är inte bara det här med elbrist. Det är inte att det många gånger att det är brist på el utan det är kapaciteten i ledningarna som inte orkar Aha. med. Är det så? Eller? Ja, alltså får... Infrastrukturen mm. finns inte. Det där inte, är en sån här grej som man i den politiska debatten ja, så, ja, så... Ja, ja aktar oss för, Ja, men. Aktar oss för viss och för. Ja. Men, men det hör man ju att ja. det ibland blandas och ges lite ja, grann ja. i de begreppen. Ingen nämnd och ingen glömd, ja, men... men Eh, att man får skilja på effekt och energi. Vi är ju nettoexportörer av el, det vill ja. säga vi har ju egentligen elöverskott. Ja, precis. Men det är ju den totala mängden el som produceras en viss period. Ja, Men effekten är ju däremot alltså, vad kan vi som alltså, vad kan vi producera vid en viss given tidpunkt? Ja. Energi blir ju sämre. Vad samma. händer liksom? En tid imorgon i februari ja. liksom, när alla ska <laughs> Ska jag liksom dra igång mot ja. det värmarna samtidigt? Då skulle det kunna uppstå ett problem i Sverige. Ja. Om det är riktigt kallt och allt går samtidigt. Mm. Då, då kan det uppstå en elbrist i den bemärkelsen. Att vi inte har tillräckligt med effekt. Alltså inte med kapacitet. Det, I i, produ i produktionen ska det, säga, man, Är det också kopplat till nedstängningen av kärnkraften? Det är definitivt kopplat till nedstängningen av kärnkraften. För där, där, fick man, där fanns det ju alltså, mm. Oskarshamn och Varsöbäck och Gubbi vad den heter. Där... Där fanns det. Så, att, ja. så det är liksom ett resultat av det också. Det, det, det, ja, det är ett resultat av det också. Okay. Definitivt det är så. Sen kan man ju eh, alltså vindkraft och solkraft och sådär, men det är ju vad man kallar för intermittent produktion. Det, det, det producerar ju inget ja. om det inte blåser. Nej. Och i år har blåst jävligt lite. så vi har blåst, blåst, och blåst lite sådär. Så, så det, är, det är en sån grej. Eh, men, men visst, alltså kärnkraften har avvecklats då, att vi nu har helt en så mycket reaktorer som när vi hade som flest. Ja. Det är väl klart att det påverkar just det här med effekten då ja. och, och risken för, för elbrist. Men, men också så att deras det. placering eller? Alltså har, alltså, har det geografin någon betydelse? Ja, ja alltså, de fanns ju, ja, de fin, fanns ju fin, och de som finns kvar finns ju i södra så, ja, just det. så det påverkar ju. Det finns något som heter svenska kraftnät. Mm. Vad är det nu då? Men svenska kraftnät, jag, jag, jag pratade innan om det finns lokala elnät, ja. regionala elnät och sen finns det ett stamnät. Ja, det. Och stamnätet är det, det är de, de riktigt stora tjocka kablarna ja, som, ja, ja. som, som löper genom Sverige, ja, sydlänken och sydvästlänken ja, så, ja. och så eh, som löper från norr till söder ja. och, och, så, och så vidare. Och de i Svenska kraftnät var då som är den, den myndighet som i Sverige alltså, som eller kraft eller Affärsverk är det ja. som ansvarar för det nätet då. Och okay. också ansvar för det här, att Balansen i näten Är de en motpart Eller, eller, eller, eller liksom, är, är de liksom Är de liksom eller... alltså, De är ju indirekt det Aha. Men de, så är för det För de ju. har liksom de dubbla roller nästan, Ja, det är dubblare, som, ja, eller, eller? ja dels, dels ansvarar de ju för, för Har ju det övergripande ansvaret För, för elförsörjningen i Sverige så, så. Men sen ansvarar man ju också då för det här stamnätet För nu pratar man ju om att Ja, för ja. nu pratar man om att de skulle kunna sänka sina avgifter mot er så att det skulle kunna bli billigare för oss mm. vad gäller, jag tror att det var säkerhetsavgifterna eller något sånt där då kanske eller, ja, man det, eller? ja, det är väl det, jag antar att du menar, man har ju pratat om att man ska införa någon form av högkostnadsskydd för, ja, för elen under höst och vinter och det det sa ju båda sidorna ja. inför valet ja. så att det ja. blir så blir... ja. att det var troligt att det var i år ja, visst. Ja. <laughs> Så att det blir ju någon form av ja. det. Ja. Och, nej, men det ju, då skulle man ju an... alltså, tanken är ju och det vet jag, det får också från båda sidorna. skulle man ju då använda eh, svenska kraftnäts överskott så alltså man kallar för plastkalls ja. Det vill säga ja, ja. det vill säga man i och med att delen är billigare den har ju varit billigare i norr. Ja. Och sen säljs den ju dyrare i söder. Ja. Och mellanskillnaden där tar ju svenska kraftnät. Ja, ja. Och de pengarna skulle då användas till att återbetala konsument och, ja. gå, och gå tillbaka. Ja, det, ja. för, för det är ju ingen annan som har betalt det. det är ju rätt klokt. Och det är du, ju 60 miljarder eller 90 miljarder ja. det är ju väldigt olika siffror. Men det var så roligt att man var någon där och han sa så ah, mer än vad vi har gjort nu kan man inte göra enligt reglementet. Nej, det. jag, så. <laughs> <laughs> så jag en bra ja. Men en, en, en annan aspekt i det här också som vi ibland glömmer bort i Sverige eftersom vi är så duktiga på att betala skatt men faktum är att när jag har fått min lön och så har min arbetsgivare betalat sina och sina sociala avgifter, jag har betalat min preliminära eh, a avskatt, eh, 30 eller vad det kan vara för någonting. Eh, och sen, sen då när jag köper el, och, och då kan man säga att eh, för en elkonsument som förbrukar runt 20 000 kWh per år, det är ungefär en normal stor villa, skulle jag tippa på, det mm, beror på vad man har för och så här. Då utgör momsen och energiskatten på elen ungefär 43 ungefär, <laughs> det, alltså, ungefär du ja. redan, 43 procent av den totala eh, kostnaden för elhandeln. Alltså, för, ja. för, alltså det är ju rätt mycket pengar. Det är mycket för den totala ja, elkostnaden kan man ja. säga. Och för, speciellt el och med om det skulle vara så. För ja. det funkar så, eller hur? Ja, det om priserna det. ökar då. Ökar också upp. Ja, momsen ökar, ja, igen. Momsen äh, ökar. Är ju, men är restskatten ju, är ju konstant. Ja, okej. Okay. Så, ja, ja, ja. så, så just nu med så här extremt höga elpriser så är andelen något lägre. Men i ett normalfall är det ju där som du säger 43 procent. Och då ska man ju komma ihåg att det är ju också moms på skatten. då. Så att ja, <laughs> så ja, om, ja, det är Om, om, man, om, man, om man tycker ja. skattespännande så är det så också. Ja. ja. Men, men sen, sen, sen det som har exploderat under senare år det är ju att konsumenter själva har blivit elproducenter. Absolut. Och, och, och, och man pratar om, vad kallar man det för elcertifikat? Det, eller det något annat ja. kanske? Ja, ja. ja, nej men det är ju många som alltså mikroproduktion pratar man ju om då. Ja, just det. Det, det. vill säga att man sätter upp solceller på det egna taket. Eller så där. Och det har ju ökat. Och nu märker vi ju att det ökar markant. Alltså Ja, ja, ja. Alltså, så, så, att så är det ju. Men är inte det väldigt bra då? Jo, det är det ju, faktiskt Det är väl klart att det är Ja Inte, inte minst på individnivå ja. Bra, nu ska, vi, nu ska vi gå in och titta på, på ABC hm. men, men innan dess måste vi spela Banankontakt Med Electric Light Jag ber om ursäkt för låtvalen Men det är ju lite kul, Electric Banana Band Kommer här Det är en fågel det är det kan. Nej, det är superbrandot. Listen to the Friday brunch. Så, du lyssnar på fredagsfrällan. Att du lyssnar på fredagsfrällan. Och det här är Janne Holmbom som tar dig med på en promenad tillsammans med Niklas Johansson från Trondags Energi i Elens ABC. Ja, vi har egentligen inte börjat med ABC, men det ska vi göra nu. Mm. Alltså, nu tänkte jag så här: helt, Jag har bara liksom hittat på, valt lite, lite bokstäver. Mm. Eh, men jag tänkte ändå ta tar från A i, i bästa fall. Sen mm. får vi se hur vi börjar. Men om vi börjar med någonting som säger så här: som anslutningsavgift. Vad är det för någonting? Ja, men, men det, jag pratade innan om då, att vi är skyldiga att leverera el inom vårt nätområde. Ja, just det. Om det då är en ny kund, man bygger ett nytt hus eller något annat, eller det är en ny en, en ny mätpunkt ja, just det. så får ju den eh, kunde betala en avgift för anslutningen. Helt ja, enkelt. Det. Och det är en anslutningsavgift. Och den är ju reglerad av en myndighet som heter ja, Energimarknadsinspektionen. Då. Ja, så vi kan det. inte ta ut vad som helst där. Utan, ja, just det. Då, då, då är det en viss peng in, inom en viss radie på Men, närmaste, ja. närmaste station. Då. Ja, just, så Och sen det blir det ju, man. ju längre man är. En, så en så. entrébiljett igen. Ja kan det man kan man se, säga. Så. Kan ja. man Ja, ah, just det. Så, så är det. Det är lite som fiber där också då. Att jag får kanske betala lite mer då, om det behöver grävas lite längre ja, bort. och så, så är det. Ah, och det är ju precis som att då, om man då ska ansluta till kommunalt VA så ja, är det ju samma sak. det är samma, du, Principen exempel, är ju så, så. lite grann ah, samma. Okej, okay. ja. så den när man väl har betalt, den behöver man aldrig oroa sig. vad om man gör Om sen, man inte vill ansluta igen då. Nej, nej, nej. Sen är det vi som ska se till att det levereras. Sen, sen finns det ett samlingsbegrepp som heter avräkning och det kan vara nätavräkning Eh, schablonavräkning balansavräkning kvarkraftsavräkning och avräkning mot kund och då blir det avräkning mot kund det är väl kanske det som, ja, det, som det. rör mig det andra hade att ha med er hur ni gör med ja, er, det, liksom, det, ja, avräkning det är ju egentligen alltså, hur, hur, alltså med, om kund egentligen gentemot äh, slutkund Ja. Så, så pratar vi om den el, alltså mätningen utav el ja, hur mycket det. el har man förbrukat det är viss och det får man betala för det är ju det är en slags avräkning ja. sen sker ju avräkningen alltså mellan elhandlare och nätbolag och mellan Ja, som du säger flera olika saker. Ja, Men man jag pratar kunt, så är det ju egentligen. Du ska ju betala för den el du har för Men rent praktiskt är det ju så att jag har ju en. När elen kommer in i min fastighet så mm. har jag ju en mätare. Ja. Och i den där, och, och, och det är ju någon elskåp el eller vad fan mm. det kan heta. Mm. Och i den har jag ju dessutom säkringar. Jag har ju tre faser. Mm. Och där, redan där. Kan jag, kan jag bättre, hantera, får jag en kostnad beroende på vad jag har för säkring? För, för, säkringsstorlek, för ja, ja, precis, precis, precis Och de flesta kanske har 20 ampere. Ja, 16-20 ja, 25 så, ja, kan man säga. Ja, ja, ja. Och då, då är, det, är det det som kallas för säkringsavgift eller är det nätavgiften? Ja, det styr ju det, det styr vilken, vilken nätavgift du har. Ja, okay, alltså, så, det, så, så ju större säkringsstorlek, så alltså, ju mer kraft du behöver. Så skulle det vara en grej att tänka ja. på, att jag kanske ska säkra ner till 10 här och allting skjuts i huset? Ja, du kan ju få konsekvenser och sånt, Men, Alltså det, det beror ju helt och hållet på vilket behov man har. Men man ska naturligtvis inte ha en, en högre säkringsstorlek än Nej. vad man behöver. Oj, men, och... men ett vanligt villalägenhet, då pratar vi 16 eller 20, ja. så man ska nog inte liksom... Och det är, inte, är det stor skillnad eller? Mellan, mellan 16 och 20 till exempel. Ja, står så ja, det är en viss skillnad. Ja. Jag, jag kan inte liksom men det är det. Ja. Ja. Och då, så man får se upp lite. Man kan ju inte säkra ner ett hus som helst Det, här, så här. Nej, det måste vi ju titta på ja, så det, det. Ja. Ja. Och, så, och sen då, sen då i, på den där mätaren så är det, jag, har, jag, jag jag tror att det är, jag vet inte vad det var så länge sedan att titta <laughs> en grej som snurrar sådär, och ja. så där som skiva och sen räknas det eller ja. ja. Men Förr för fick man ju, för, först för för, för, för för Kom det ut någon och läste av Ja, så är det ju Sen kom, det, det, ju? Mm. Sen kom det liksom en blankett Där man själv skulle läsa av mm. Och fylla i, kommer jag ihåg med så här, Man skulle vara noga med att skriva siffrorna rätt Det mm. var så här oh, så det mm. ja. <laughs> Men hur funkar det idag? Idag så är ju all, all, alla Alla elmätare läses ju av digitalt Alltså fjärravläses ju Okej okay så är det ju, så att, så att idag går vi inte ut och läser av några mätare, det gör vi inte, utan det, det sker automatiskt. Och då fungerar det till hundra procent? Det är ingenting som jag som konsument ska tänka att jag ska kontrollera? Nej, det, det skulle du absolut inte behöva göra Nej. utan blir det fel så ser vi ju det. Vi ser om mätvärden inte kommer in och sådär. Det där skopet ska jag akta mig för om du inte, om det inte ja. har gott den. Nej, du piller inte det. Då har vi klart det av det. Ja, så. Och, så, ja. och då har jag ju betalat min nätavgift. Ja. Min anslutningsavgift. För att det du så en gång i tiden. Mm. har jag betalt den som byggde fastigheten egentligen. Eller, ja. sen, sen då har jag betalat min. Betalar ju hela tiden då den här nätavgiften. Ja. Men sen då så kan jag ju teckna olika typer av avtal med, som konsument ja. med med, med, med, Trons Energi, med en, eller med någon annan ja. flygtryckraft <laughs> till exempel eller vad nu kan det ja, för något med eller... valfri el leverantör då ja, och, ja, och då, ja. om vi då om bara titta på om vi, äh, vi, vi måste ju prata om det här med fast pris och den, denna, detta enorma klavertramp som skedde i branschen mm, äh, mm. men, men äh, ett, ett fast pris mm. äh, där är det ju att då, då, kan jag, då, då lå, har jag låst mitt elpris för vanligtvis brukar det vara tre år kanske. Eller ja, ett år, ett, år, ett, eller ett år, tre år. Sådär, ja. Ja. Och då kan man säga, då gamblar ju jag, du och jag vill gambla då kan man säga. Liksom ja, ja. Ja. För du säger så ja, nu betalar du x, men du får betala x plus tre. Mm. Ehm, går du med på det då? Men då, kommer, då är du helt garanterat att det är x plus tre då. ja. ja. Eh, och tidigare har det ju varit sådär Att man tänkte, för fan, fast ska man ta För det är så oerhört billigt Det har varit, det ska vi, vi ska inte sticka under stormen Det har varit väldigt billig el i Sverige Ja det har det varit Eller hur? Alltså extremt billig sätt ja. till, till ett, Alltså mot kontinenten och Back, backade bara ett år bak så, så, ja. så var det ju fortfarande väldigt billigt om man ändå hade samlat på sig då <laughs> ja men okej okay, ja, det, det är det ena, men, men jag förstår på dig att det där med fast, ja, då, då, var det no, då var det någon mm. brake som sa att, nej men det här är nu eller vad mm, det, Ja precis. Uh, <laughs> Alltså. så vi kommer inte stå fast vid det eller? nej, alltså så här är det ju alltså, de fastprisavtal som har tecknats eh, ja. som vi Teckna med kunder till ja. exempel. De motsvaras av, av en prissäkring. Ja. Alltså en finansiell prissäkring ja, på okay. elbörsen då. Men, men det sker till en viss volym ja. och ett visst... Eh, uttagsmönster kan man säga från kunder så alltså hur förbrukar man ja, sig el över ja. dygnet och sådär. Ja, ja. Och det är baserat på, på en uppskattning naturligtvis. Ja. Och sen om det avviker från det där då så får ju vi sälja tillbaka helt som är säkert eller köpa helt som är säkert. Och med de här extrema prissvängningarna då så blir ju även små avvecklingsgräns får mycket stora effekter. Ja, det är klart. Och, och, och som det har varit nu då att kunder har förbrukat lite mindre än, än beräknat så får vi ju så, så här då får vi, nej, lite mer ska jag säga ja. så, ursäkta, ja, då säkert, vi, ja. Då och då får vi, vi köpa i. till ja. el och då får vi göra det väldigt, väldigt dyrt ja. och då innebär det ju förluster för oss ja. och det finns ju elhandelsföretag som har gått på mycket stora förluster ja. som en konsekvens och då var det väl någon mm. Som ville hävda gör men, men, men, men bedömningen var ju att det, det är ju inte rimligt. Dels tror jag inte man hade kunnat lyckas med det rent juridiskt. Nej. Och sen är det ju, finns det ju en moralisk aspekt ja, det i det. Och som du säger, alltså det var ju en del. Ja. Och Eller... den delen gäller ju. Och sen ja. att, ja fine, vi tog, tog ju risken ja. också. Både, båda parter tar ju en viss risk. Ja. Och hur risken faller ut får man ju stå för det. Så ingångar är de gäller liksom. ja, men därmed ut till ja. framtiden då? hur resonerar branschen runt för framtiden? Ja det är väl så här att de här klassiska fastprisavtalen är, är väl på väg bort om vi ska vara okay. det beror ju då ändå på att risken är lite grann för stora då. Så att det kommer, för, för det som håller på att utveckla sig på marknaden och branschen och så är väl någon halvfasta variant kan man säga. <hållit> där <den> man visserligen <hållit> då, <hör> då har, får ett fast pris i botten så här <hör> <hör> <hör> Men sen, sen finns det också en rörlig komponent då beroende på om man förbrukar okay. mer eller mindre än man har beräknat. Men å andra sidan så kommer ju kunden kunna påverka det där. Ja <hör> <hör> just det. För, förbrukar man då mindre? Ja men då får man inte tillbaka, tillbaka det där också. Aha, det vi det. tidigare jag fick tillbaka för kunden tillbaka aha, själv det, och så, så det Så att det är för där också. Så, så Det finns också ett incitament då för ja. mig som konsument att men, fan vi släcker det efter oss det. skapar den typ så, av incitament det gör ja. det här, absolut. Men vi får se lite vad det tar vägen. Ja vi erbjuder fortfarande fastpris att på ett år och så, där, så att, men, men, men det är på väg i den riktningen kan man ja. Säga. Ja. Alltså förutom det... att man har välja rörligt pris men så, så är man så ja. göra så tänker man så här det här är en konkurrensutsatt marknad det kommer bara bli bättre och bättre och bättre mm. jag ligger på rörligt herregud mm. och då får jag verkligen stå mitt kast nu eller hur ja så är det alltså för, för, för rörligt då är jag då är, jag liksom, då är jag som konsument. Ja, eller? utifrån månad, eh, alltså du får med, om du har ett vanligt rörligt eh, av ja. hela ja. <gör> så, så, så, så räknas det ut ett snittpris okay. på må för månaden då. Okay. Så att och då får du betala det snittpriset eh, på den faktoren som avs i den månaden. Men det finns ju en variant på rörligt pris som. Där du, mät, alltså där du får ett pris per timme. Ja, och det, ja. det, det pratar alla om nu. Ja. Vi, det måste vi dyka ja. ner på. Va, Timavtal, var... som man säger. Ja, det är precis. ett rörligt pris ja. där, du, där du betalar vad det gäller det faktiskt kostar varje timme och ja. inte då ett genomsnitt för månaden. Så att... Och då funderar jag. Alltså Hur, hur, hur ska jag som konsument kunna för vi, vi tecknade ut sådant art mm, Självklart mm, alltså det, för det, det, mm, vi, vi gör ju som, som myndigheten säger jag <laughs> <Eller så. laughs> som ja. Vi gör som ja, ja. Nej säger Och, då, och då, då är det ju såhär alltså, då, då, då kan jag tänka mig att alltså, På månar och på kvällar Då är elen som mm. eller, eller hur? Så är det Alltså då duschar alla ja. och, och man lagar mat. Och, Även och mitt på dagen sådär. är ju dyrare mitt i natten. Så ja, just det. Så, det. Ja. Men, så, så då, då, då, då, då är det ju så här, då tänker jag så här. Ja, men då kanske man ska köra tvättmaskin klockan två på natten. Mm. Men då tänker jag så här, men... Om man andra jävla tänker så... Då. Ja, just det. <laughs> Vad händer då? Ja, det är klart är alla får brukar sin el på natten. Då lägger ju, ju snart elpressen mm. högre på natten än på dagen, naturligtvis. Ja. Om man hårdrar det. Ja. Men, men generellt är det... Men däremot får man väl se upp lite. Det är ju inte... Om vi säger så här då, om vi ska ha lite konsumentupplysning uh -huh. så, uh -huh. så är det ju inte självklart att ha ett, ett uh, timmeavtal. För det bygger ju verkligen på att du kan påverka din förbrukning över dygnet. Uh -huh. Alltså ja, du tvättar på natten absolut, uh -huh. men, men det kanske passar dem som har en elbil till exempel. Uh -huh, som gör att man kan ladda på natten uh -huh. och göra en del andra saker. Men, ja. men, men om man till exempel har någon form av eluppvärmning och sådär, ja. och man har problem med att alltså man kan inte styra det där riktigt ja. då är ju risken att det blir dyrare istället i och priserna är så pass mycket högre oftast på morgon kväll och dagar än på natten. Så, ja. att, så, så det är inte självklart, ja. det är viktigt att man, man, har, man kollar upp det där man verkligen kan styra sin förbrukning för annars är, förlorar man med stor sannolikhet på det istället. Ja, alltså det är Alltså, visst är det komplext? Ja det är, det är, det är oerhört komplext det är, ja, jag, det är... Jag, jag tänker för alla de där ute som, som antecknar Så tänker jag att de ska få skriva rent lite anteckningar Och så lyssnar vi på The power of love <laughs> the, whispers in the, morning of the power of love Il del du lyssnar på Tredagsprallan. Ja, det gör det. Och vi har haft ett litet äh, ett, äh, elektriskt ABC tillsammans med Niklas Johansson från Trons Energi. Det, tycker det har jag tycker varit jätteintressant, Niklas. Mm. Verkligen. Alltså, jag tror att jag har lärt mig lite också faktiskt. <laughs> ja. ja, men det är... Alltså det, det, det, det, det är ju alltså jag brukar aldrig oroa mig men jag oroar mig lite nu mm, jag, mm. Jag, jag tror att man ska oroa sig lite det, det, ja det kanske man ska faktiskt alltså, osäkerheten är väldigt stor just nu och det är inte bara elmarknaden som bekant men, ja. men, men vilka elpriser det kommer bli i vintern ja. Så det, det, det, det, det finns en osäkerhet och Tyvärr kanske det är en delvis en befogad För de prognoser som är just nu pekar ju på mycket höga elpriser. Ja. Sen får vi hoppas att eh, man gör något på EU-nivå. Och vi får hoppas att eh, det här, någon form av högkostnadsskydd ja. kommer gå in och som kommer och så, dämpa det här. Och samtidigt ja. så tänker jag så här: Okej, okay, då kan jag sätta mig liksom i, i fosterställning i ett hörn. Ja. <laughs> och, eller, eller så kan ja. jag bara liksom titta på min egen närmiljö. Titta vad fan. Mm. Standby, allt, allt som är standby i ett I ett äh, Modernt hem till exempel mm. Alltså det är ju jättemycket grejer ja. Och det är energikjuvar Absolut Och den här klassiska sänk en grad Ta på den tröja Ja Oh. Absolut, det är ju den typen av saker man kan göra. Om man har någon form av eluppvärmning ska man lägga till. Det är ju då den... ah, ja, ja, precis. Ja. Har oh, du oh. fjärrvärme till exempel behöver du inte tänka på det. Nej, och det är ju <laughs> men, men samtidigt ja. så är ju, bättre, är, är, är ju även liksom den vanliga elförbrukningen så pass dyr nu. Så ja. att det är liksom, Även om man liksom ja. har... Men, och sen, sen tänker jag på det här med med... med Uh, när man har det här timmavtalet alltså fundera lite i det som du sa då det, är inte, det är inte givet att Nej. det kanske är det utan, utan uh, gör någon form av liksom kalkyl på hur det ser det ut här mm. hos dig mm. kan du störa din förbrukning över ja, dygnet så precis, att säga, på ett eller lätt. kan, kan ja. du inte det då ska du kanske liksom, då Ska ja, du låta bli? Ska du tänka, mm. tänka någonting annat och, och, och, och där är det där, där du också ska använda din elleverantör. Och ringa Absolut. kundservice Absolut. Och, och ställa de här frågorna. Eller? Givetvis. Givetvis. Men du, så vi, vi kan ju spara en massa på konsumentlighet. Och vi är ju jävligt duktiga på det. Rent historiskt det är vi duktiga på faktiskt. Att, att spara, spara energi. Jag läste någonstans grej. Bara så en sån sak som att dammsuga under kylskåpet, mm. alltså där du där, där, där, där, där, ja, ja. där gallret har du tog det där. Ja, just det. Men, men om man dammsuger där mm. då, då förbättras energiförbrukningen så att det inte är en massa skit mm. utan att det är luft där mellan. Då, då, för, då, då förbättras energiförbrukningen. Ja för kyl och frys har en betydelse aha. så. Ja, men det har man gammal kyl och frys aha. så drar det ju mer liksom. Sådana ja, saker, absolut. absolut. Sen är det standby, som du säger kan ha vis betydelse ja. och så, men och, och belysning och så, kanske, men, men de stora delarna är ju liksom hushållsmaskiner och vitra ja. och Men du, Niklas, det är ett vanligt normalt hushåll ja. Ni då? Ni är producenter, vad gör ni? För jag tänker att det måste vara ett energitapp i, ifrån liksom, ifrån mm. ifrån källan mm. via ledningar och så, jo, ja. ja, i ledningarna, eller ja. i elnätet ja. så försvinner det ju El kan man säga ja, finns... på, när, när elen transporteras. alltså Allt allt, allt som att Vad... når ju aldrig konsument. Vad snackar vi om det? I... Ja, 3-4 procent någonstans. Alltså, det är, el, ja, alltså. det, är det. det kan det vara som försvinner då, då på, på vägen. Ja, just och Den elen får vi ju själva kompensera genom ja. att köpa el. Ja, just så, så de här förlusterna, el, nätförluster som det heter då, kan ju bli ganska dyra för oss. Ja. Om elpriserna är höga och sådär. Uh, men uh, Vad gör ni om uh, det? Där kan man göra, de är ju lite grann Men, men till exempel det, det är lite grann som vi bara ja. för <laughs> och fryser men, men de här då Nätstationerna vi ja. har När vi byter ut dem och, vi, och sådana här saker när vi byter ut alltså då, då påverkar det ja. nätförlusten i rätt riktning när ja, vi okay. reinvesterar i nät, i, i just alltså, elnätstation och så det gör det, sen ska man komma ihåg att, att även det här att det är allt mer alltså, små mikroproduktion ja, att allt fler sätter upp solceller då matas det också in mer el i vårt ja, nät just det. Och fördelen för oss med det är ju just att nätförlusterna minskar. Minskar i med att, ja, att kommer, ja. Så när man installerar solceller på vårt nät så får man ju också en ersättning från oss. Ja, just det. För att man bidrar till att minska nätförlusterna. Ja, okej. Okay. Ja men det är ju fint också. Så det är, ja. Ja, solceller... Det blir en vinn vin grej ja. Ja. Men, men är det skillnad på det man gräver ner i backen och det man har i luften? Har man mindre... Det ja, ja, ja, det ja, andra, ja, det ja, det är andra, ja, nej, det andra saker ja. det, det, det ligger mer i, i, i stationerna. Ja, okay. mm. ja, okay. alltså, först och främst, Niklas, tack för att du ställde upp på så oerhört kort varsel. Jag ringde till dig igår, ja, precis. skulle du säga faktiskt. Så det, det, det, det uppskattas oerhört mycket. Men jag tror också att, att vi kanske har... Oh, jag, Folkbildningen kanske att ta i Men vi kanske har, har, har uh, Rättat ut några frågetecken Några frågor kring ja, men det här ja, Sen är man alltid, alltid välkommen att ha avsett till oss ja. uh, Om man har frågor kring, ja. kring det här vi pratade om idag Eller något annat ja. så, uh, Man kan ju kontakta oss på, uh, på Olika sätt ja. Allt från ja, och, att ringa till och ja, hemsidan, skriva ett, ja, ett ärende ja, På ja, hemsidan ja, till, till, ja. Och så vidare Vad ska jag, jag hälsa? Vad sa du? Gör jag ja, det återstår det, det, det, det att stå och se. Ja, det, det, är liksom ett, <laughs> det är liksom så här. Ganska blankt kort. Den här, skönt. Just den här. Men, faktiskt. Men ja. Gud så skönt. Så. Ja, det är det faktiskt. Ni har lyssnat på Fredagsföräldern. Eh, morgon morgontid i Radio 2 show här på Hits FM 97,8. Som Stort tack Niklas för att du delade med dig av dina kunskaper. Och att du hängde med oss ett tag. Och så kör vi. Vi kör lite electric med. Med Laila K som avslutning, självklart. Sjött om du det bra, så hörs vi igen. Hej då. Hej då. Electric power. <här>